بلغ الرساله وادى الامانه ونسخ الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فلندريمت يتاكون وتمام الله تمدروار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 vërtet ditët dhe javët që po i lëm pas karakterizohen me provokime të qarta nga një kategori e ulët e njerëzve të cilët nuk po zëdhin miete mënyra dhe metoda vetëm e vetëm që të provokojnë muslimanët dhe të destabilizojnë përditshmërinë e muslimanëve. Meqenëse po muslimanët Në gjdo situatë, në gjdo rëthanë, duhet të jenë të qëndruë shumë, duhet të jenë stabil. Dhe duhet të dinë parase gjithash se ata kanë qenë, janë dhe do të jenë, caku qëlimi i provokimeve nga jo muslimanet. Dhe duhet të dinë se ata vetëm si musliman i të i kalojnë këto koha të krizave, vetëm si musliman të denjë, dhe të sinqert, i kalojnë këto kohra të provokimeve dhe shçetësimeve të lloj-llojshme. Prandaj të tallëshme një figurë më të drejtshme që ka shndrit ndonjëherë në, në ruzullin tokësor Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kës dokument. Do të thotë është vetëm një dëshirë e madhe për të ndezur zjarrin në mes së moslimanëve dhe të tjerve. Mirë po, muslimanët nuk janë ata të cilët i përgjigjen thirës të tjerve për dhunë. Muslimanët nuk janë ata të cilët e promovojnë dhunën. Dhe muslimanët nuk janë ata të cilët bëjnë prej, apo bëjnë viktim e provokimeve që vinë her pas heren nga lindja apo nga përrendimi. Mirë po, në kësi rastesh, në kësi momentesh, muslimanët unifikohen muslimanët bashkohen dhe afrohen dërmjetë veti, shtohet dashuria, shtohet bashkimi dhe shtohet insistimi këmgulja në pun të mira dhe të mbara. Kur provokoemi në figuren ma të ndryqme, në personalitetin ma autoritativ, që ka qenë dë njëherë në ruzullën toksor dhe që ka qenë dë njëherë nën në këtë qilë, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam atëre ne më shumë vëdịsohemi dhe më shumë afrohemi ka kjo figurë e drejtshme më shumë afrohemi ka rruga ka tradita ka suneti e Resulullahit sallallahu alejhi wasallam ata të cilët na provokoi letadin se ne jemi ata të cilët do të udhëheqim me lindjen dhe prëndimin datat të cilët na provokojnë le ta din se Islami me dëshirën apo urrëtjen e tyre do të deportoj atje ku deporton dita edhe nata se thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-laylu wa an-nahar do të arrin kjo fe do të deporton kjo fe atje ku ka deportu dita edhe nata ku ka ditë edhe natë do të ketë islam, ku ka ditë edhe natë do të ketë musliman, e deshten apo nuk e deshten, e u rejten apo nuk e u rejten të tjerët, është një proces i cili nuk ndalet, dhe numri i muslimane po shtohet dita ditës, jo vetëm në numër po shtohen muslimanet, po po shtohen edhe në kualitet, sepse islamin po e pranojnë, islamin, Po përçafojnë figura të ndritshme autoritative në përbot. Ndërsa ata shehën Islamin nuk dinë për raste të tilla, po dhënë se lën ata mund të jenë figurat më të ulta në shoshrin e njerëzimit. Dhe vëllezhan, ne si musliman duhet të ta duam profetin tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zaten, nëse ne nuk e duam Resulullahin sallallahu alajhi wasallam, më shumë se prindrit ton, më shumë se fëmijët ton, dhe më shumë se vetja jon, ne nuk e kemi shijuar ëmbëlsinë e imanit në zemër. Sa fot Resulullahin sallallahu alajhi wasallam e ka shijue, e ka prek ëmbëlsinë e imanit, ai që në zemrën e tij e don më së shumti Allahun dhe të dërguarin e tij. Ata të cilët e duan Allahun dhe të dërguarin e tij me zemër, me sinqeritet më shumë se familjarët e tyre, se pasurinë e tyre, se veten e tyre, ata e kanë shijuar ëmbëlsinë e imanit. Ata e kanë përkat shkallën më të lartë të imanit të besimit. Por ata janë përkatit vendeën e ngaskës në këtë botë po dhe në botën tjetër. Për ata Allahu ka përgatitur xhenete madhështore që asnjëherë ata nuk e kanë imagjinuar se do të jenë atje. Andaj vëllazën, mund douni që në këtë ditë të provokimeve nga të tjerët të jeni më të fortë, të jeni më të më të qëndrueshëm dhe të jeni më afër Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, jo me trupat tuaj, se vorri i ti Dhe trupi i tij i blekuar pushon po në qytetin e tij në Medinë. E nuk është e nevojshme të shkojmë me trupat e tij pran varrit të tij. Dhe ti tregoj m'ati se ne jemi me ty ja Rasulullah. Nan nga këtu nga kryqëqteti i boj Medije. Dhe ai e din shumë mirë Rasulullah sallallahu aleyhi dhe selamu se kush është me te dhe kush është hipokrit dhe kush është tradhtatar në këtë rast. Ai e din shumë mirë se kush e përshëndet atë, kush e lavdron atë ku shi qënë salavatë dhe selame, sepse ato arrinë në qdo ko dhe në qdo moment, kur ne e përshëndesim Resulullahin sallallahu a.s. Lazën për simtar, vërtet, aja që në bënd të mburemi, jënë generatat e arta, ata të cilët vërtet kanë lanë në gjurëm të pashlyshme, në respektin dhe dashurinë ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Jo disa raste, po kemi meqindra raste se si muslimanet e kanë manifestuar, se si muslimanet e kanë shprehë, e kanë publikuar publikisht dashënim kulminante ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por jo me protesta. Por ia jo me djegje të flamujve apo të ambasadave apo me vrasje të njerëzve të pafajshëm dot përmendni dy tre raste por kjo është shumë pak kjo është shumë pak ë të flitet për xheneratat e arta se si e ka dashur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam por duke u nis nga një rregull që gjithë e dini ajo që nuk arrihet krejt nuk lihet krejt edhe ne nëse nuk mund të përmendim krejt çë ka dashur nëyr kulminante çë ka dashur shumë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam ne do të përmendim disa raste Do të fillojmë nga gjinia e butë, nga gjinia e femnore. Në njërën prej betejave, prej luftrave të muslimanve me jo muslimanet, një grue e devotshme muslimane o spravu me një spravu të madhe. Në luftën në betejën e uhudit, një grue muslimane i shkaj gati e tërë familja në luft për të luftuar. Dhe pas një kohë, gjdo grue dhe gjdo fmi, kishte dal me i prit luftëtarët nga beteja nga lufta e Uhudit. Dhe po kthehen, disa të shëndoshë, disa të plagosur, disa të përxhakur, disa kështu e disa ashtu. Dhe të gjithë kur po kthehen në prishtepit e tyre, duke u kthye me armët e tyre, me mjetet e tyre, dikush me deve, me kuaj apo kambë Këjt po largohen prej një gruaje e cila kishte dalë atje në shesh dhe po e predikond me kurreshtje. Dhe po largohen të gjithë. Pse? Sepse ma të afërmit e kësaj gruaje kishin rënë në luftë. Kishin vdekur. Dhe kërkush të po merr guxim me ia publikuo lajmin se disa të dashur, zemrës tonë kanë metat janë betej. Sa ata po e mendojnë se ajo po e lyp burrin e vet, ose po e lyp vllahun e vet, ose po e lyp djalin e vet, ose axhen e vet. Dhe dikur ajo boku rreshtare dhe po i pyet se si është gjendja e muslimanëve. Ata po thoin gjendja është e mirë. Muslimanët kanë shpëtuar në shumicë. Dhe po bëhet ku rreshtare po pyet po thot po si është gjendja e Resulullahit sallallahu alejhi wasallam. Si është gjendja të dërguarit të Allahut? Ata ta shpoliron, po i thunë gjëhandja shumë mirë, lëhamdullat ka shpëtue, e aja po thëtë lëhamdullat, po e falendaran Allahun. Mirë po, njën nga me të vjetrit, e lajmënoj atë edhe i tha, i sbiri, i bon sabër, wahtësibi, edhe logarit e shpërblimin të ka Allahu, se baba jëtë kara shëhid, kara dëshmor. Aja me buzë qesh e po pyët, po thëtë, po si është Rasulullah, sëllam sëllam, Than mirë siç si lajmërua herët. Tha ajo sapo më çetson mua. Një tjetër po i tregon po thot se edhe vllajët ka roshehit, ka radë dëshmor. Ajo prapë po pyet po si është Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Prapë po ja konfirmojnë se ajo është mirë. Një tjetër po i thot se edhe burrë iut ka roshehit, ka radë dëshmor. Ajo po thot elhamdullilah, po si është Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Nën stëp ku rreshtare për kan për matë dashën në zemrën e saj për Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Nuk i boni shumë për shtypje se baba i shkoi, se vllau i shkoi, edhe burri që është i dashur i zemrës, edhe ai shkoi. Mirpopojë shçecën gjendja Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Za ti san se rasulullah sallallahu alejhi dhe sellem ala khairin ma tuhibbin, është mirë, ashtu çujsh dashiron ti. E ajo tha da'uni andhuru ilay. Ne janë sa më mundsoni ta shohim mesitë e mirë sulallallahu salehu selam. Edhe kur e pa rasulullah salehu selam u qnaç dhe ju mushën syt me lot nga gëzimet që ka shpëtuar rasulullah salehu selam dhe tha fjalën e madhe që duhet të shkruhet në shkolla të arta. Kullu musibetin dunka ya rasulullah jalalun. Çdo fatkësi që ndodh përveç në ty o rasulullah, ajo është e vogël, ajo është e parëndësishme, ajo s'ka shumë rëndësi. Pra, zdo fatkisi që ndovë, përvesht ty me t'godit diçka, ajo nuk ka shumë pesh, nuk ka shumë rëndësi, oj dërguar i Allahot. Pas taj vlazen, rastit tjetër, papesimtarët e robruen Khubeib i Bni Adi, radhi Allahu anhu, dhe pasi e rëbrun fillun, edhe e maltretojnë, e pasi që e maltretojnë, edhe e denojnë fizikisht, e pysin i thonë, atë dëshiran ty me të lanë të lirë, atë dëshiran ty me të shuëtash, me shkue, edhe me gjith familjen të në mirë, edhe pasurin të në mirë, ama Muhammedin sallallahu alivësallem, me robnuna, edhe kjo e tha një fjalt, që duhet të shkohet me shkolla të arta. Ai thonë, nuk dëshiroj që un të jem i lir të familja dhe pasuria ime e ç Muhammedin sallallahu alaihi wasallam qoftë edhe në therr ta shpon këmen e tij. Do të them nuk dua as në therr me hin këmen e Muhammed sallallahu alaihi wasallam e on me çën i çet të familja ime, të pasuria ime. S'po e duron as në therr me hin këmen e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Emekat rast, ni poet musliman i thurit disa vargje, vërtet në ka lanë shumë për shtypje. Dhe poeti thëtë, asarat kurejshun muslimen, fa madabila wajelin ilas sejjafi, sa aluhu haljur dike enneke salimon, wa leke nebijun fidan minalit lafi, fa ajab kella, la salimtu minal rrada, wa ju sabu anfu Muhammedin bi roafi. Qënë përkëthim, dhe li dikun sa kemi përkëthyje, do të thëtë, kur e ishitët një musliman e robruan, i cili pa frik undal para gjelatit, se jaf ati me shpëtëndori thuat, undal para gjelatit, e e pyten, a do të ishe i knasur që pe i gamberi të flijohet, për shkak të shpëtimit tënd, e aju përgjegjë, asëse si, kurse si nuk dua, që të shpëtojnë nga denimi, qoft edhe nëse, hunda e Muhamedit për gjaket, do me thonë asë hun gjak, shdu me i dalë atina, As joku për Hunzumë rrjedh eone më shpetuar. Kështu e ka Ata që kanë dashur Rasullullahin sallallahu alaihi wasallam. Ata ç'vërtet kanë mësuar në shkollën apo në medresën e tij. I ktilisht edhe Talha ibn Ubeidullah radiyallahu anhu. Që në betejën e Uhudit, në këtë luftë të madhe, kur vërtet muslimanët u rrezikuan, edhe kur pabesimtarët ju afrouan shumë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Kjo afrua dhe sahere që e sulmanin a e qitë doren e ti Dhe edhe një vlazën disa are ka qitë doren Disa are dora ju ka këputë pjesë pjesë Copa copa Edhe i metë dora e varën krejt e për gjakon e prishon Dhe kjo rezultoj mas beteje s'ku shkuen Jam jeku në dorën po metë dorë Gjusma ke po edhe e paralizume nuk funksionaj ma Mirë po gjithmon buraj edhe krenoj Se kishte me shka dëshmon se e kam brojt Te dashurin e tij të zemrës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezhan, dua ta duam atë. Dhe çdo njeri besoj për yush dëshiron që të sakrifikojnë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sakrifica më e madhe në këtë kohë të provokimeve, të shqetësimeve dhe të mërzisë të muslimanëve është pasimi i sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj cilat janë motivet që ështëtojnë dashërin në daj pegamerit sallallahu sallam, cilat janë motivet, cilat janë pun që në ështëtojnë dashërin në daj Rasulullahu sallam, dhe në ështëtojnë dashërin në daj sunetit të Muhammedit sallallahu sallam. Jënë të shumëta dhe nuk do të ndalë në në të gjitha, po vetëm ka limëthi po i përmendi disa motive. E para për i tyne, është nëse ështëtojnë dashërin në daj Allahut sëmëhanu vëtala. Kushdan më është udhëshirë ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam let të ashton dashurinë ndaj Allahut te bareke ve taala ndaj krijuesit të tij. Nëse ti atë e don më shumë se gjithçka tjetër, ajo dashni ti me automatizëm ta fut zemër dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ti nëse Allahun e don në raste të krizave familjare kur des nëna apo baba, ose nëna e baba sot fort po bëhet një far problem se nuk po jërë fort dashur po po des për shembull e vladi ose po të hu pasuria që atëherë për spravuar muslimat për dridhen, për humbin kontrolën. E, në të raste, shumë për muslimat për këthehen kafeja, për do në Allahën, sa? Sa për zgata jo kriza? Nëse është në krizë ekonomike një vjetë, një vjetë është i lidhen me Allahën. Nëse ka fatë këtë si familjare, një avë ditë, një avë sa është e pamja. Masa nëna, për e lanë dashnin dhe Allahët. Kjo nuk është dashni e vërt e vogël. Andaj pra, dashuria ndaj Allahut është shkak që të shtohet edhe dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Motivi i dytë është njoha e Resulullah sallallahu alejhi dhe sellem, studimi i cilësive, i virtyteve, i priardhjes së tij të ndershme dhe studimi i moralit të tij fisnik. Pastaj prej motiveve të tjera është studimi i nderit dhe autoritetit të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem duke krahasuar atë me profetet, me pejgambert të tjere. Prej motiveve të tjera, është edhe njohja e butësis dhe mshires e Muhammedit, sallallallusallem, ndaj këty u meti, ndaj këty në muslimanve, sësi ka, ka qeni but, sësi ka qeni mshirëshum, së Allah subhanahu wa ta'ala për me në thotë, lëka gjakum rasulun min enfosikum, azizun alehi ma anittum, harisun aleikum bil mu'minin e raufun rahim, Juve ju ve ju erdhët të rguar ji Allahut nga lloj juaj, a ti vjen rand shumë kur i sheh vujtit, shçetcimet tuaja, sepse ai për juve dëshiron rrugën e drejtë, është i ndijshëm dhe është i mëshirshëm për besimtarët. Pastaj për i motive tjetra, të tjera është edhe pa fije dyshimi prej motiveve të rëndësishme në jetën tonë, edhe për shëndetja me salavate dhe selame për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Sallallahu aleyhi wa sallam, Allahu qoft i knashur me atë gjenerat të artë që kanë qenë kohën e Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu qoft i knashur edhe me ne. Dhe patja, shpëtimi, bekimi, lafdrimi Allahut ta'ala شوف بربي محمد صلى الله عليه وسلم كركني فالي الله تعالى سبب هشت نكات فالسي ماض و مشيروس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين Wa afdalus salati wa atam at-taslim ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pranje moti motivet më të rëndësishme që na shton dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe dërgimi i salavateve ndaj pejgamberit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala thotë inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyy Ja eyuhel, ladhine, amenu, o juha elldhin aamenu sallu alaihi wa sallimu taslima O shtovertet se Allahu dhe qëteti, me laçet e tij me madhërim e mshirojn pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fat Allahu vjo kine besuar madhërin pra atë duke rën salavat dhe përshëndeteni ata me salame Kjo ayat kuranor çash në surën Al-Ahzab na tregon qart positen që ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe na tregon chart se kush meriton mshiren, lavdatat dhe selamet më të mira. Prandaj, vllazë mos kurseni çdo herë, çaj ditëve dhe netëve, çdo herë dhe në çdo kohë dhe çdo vend të dërgoni salavate, por veçanë këtë të dërguar te Allahu sallallahu alaihi wasallam, me salavatën këtë ditë në ditën e xumas, se kjo është dita më e mirë në të cilën lind dielli. Kjo është dita më e mirë e javës. Kjo është dita festive e javës tek muslimanët. Andaj mos harroni se ju dërgoni salavatë, po ju përfitoni më shumë ti. Se ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Men sala alayhi wahide, sallallahu alaihi 'ashara." Kush mua më çan ni salavat, kush mua më dërgon salavat, Allahu Teala dërgon 10 herë salavat mbi atë njerëj. Andaj vllazën mos e neglizhjanë salavatin ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sidomos në ditën e xumas dhe shtrohet pyetja shpesh herë cilat janë salavatet më të mira treguohet në hadithet e shumta se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh drejt sa muslimanët ishin në një mezhles në një vend te Said ibn Ubadah Erdë Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallem. Dhe të regën Beshir i bin Sa'd, sot, e kanë përët Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, se si me dërgu salavate. Se si me dërgu salavate mazdekjes tone, kur trupi jëtë kalbet, kur ti keshku më botën tjetër, ka përfundur lidhja jote me këtë botë. Qëka tha Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallem? Tha Allahu jakabu haram tokës, me i hëngër trupat e pejgamerve. Dhe tëtë trupat e tonë, njërzve të rëndam, kalben, ma konkretisht jë në shqim për ato insektet e dhejot. Ato është qenë me trupat tonë. Jo me shpirtat tonë, po me trupat tonë, me anën fizike, jo me anën metafizike, me anën shpirtnore. Ndërsa trupat e profetve, pejgamerve, nuk deformohen, nuk prishen, Ata jënë të freskët, si kur me pasë që janë gjallë. Pasë ta i tharë Rasulullah s.a.s. Allahu ka me lache, ka engjuj, që shëtiten, ditën edhe natën, edhe mi përcilin muë e salavatët që ju mi dërgani. Dëtë të tiktun nga kërë qytetit i Prishtin, i dërganë salavatë e Muhamedi s.a.s. Ta shë në qytetin e bekuar në Medine, shkojnë salavatët tona. Andaj Moskurseni vlazen me salavatët. Mose kërseni Resulullah me salavate, se këtojnë më të lehta, se sa protestat, se sa gjakdedhja, se sa dhuna që po shfachet po manifestohet në disa vene të lingjes. E Resulullah sallallahu sallam, kër është pytë, se si me të përshëndet, me tëllat fjal, me tëllat salavate, ka thamë, Suni, Allahu me sali ala Muhammedin, wa ala ali Muhammed, kama salajte ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد شطب مثلا او اللهيم لافدرو محمد و فاميلن محمدت اشتو سيچ لافدروه ابراهيمن و فاميلن ابراهيمت او اللهيم بكاي محمد صلى الله عليه وسلم dhe familjen e Muhammedit, sallallahu e sallam, ashtu si që bekove Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit, a.sallam. Dhe kjo është salavat i njohër të këtë gjithë ne. Andaj vlazen për shëndetë me salavate dhe selame Resulullahin, sallallahu a.sallam. Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime, inneke hamidun me gjidë, وبارك الله محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه الله اكبر